Tizedik fejezet. A macska zenekar. Egbert majdnem pórul jár, de csúcsú segítségével megmenekül. Kibővül a macska zenekar. Egbert körülnézett, és látta, hogy menekülésre nincs lehetősége. A macskák nem annyira fenyegetően, mint inkább játékosan méregették, ez azonban nem tévesztette meg. Tudta, hogy a játéknak csak nem mindig az a vége, hogy megeszik az egeret. Az egyik macska, egy nagy, vörös, barna círmos, már nyúlt is feléje. Ilyetten hátraugrott, de akkor a mögötte álló, fényes, szürkebundájú kandúr kapott utána. Elugrott. Így éppen csak elkerülve a fehér-fekete foltos fiatal cica kinyújtott karmait. És ez így ment perceken keresztül. Egbert megpróbált kiszaladni közülük, és nagy megkönnyebbülésére sikerült is neki. De megkönnyebbülése csak egy pillanatig tartott, mert egyszerre újra ott állt körülötte mindegyik. Segítségért kiáltozott, de senki sem hallgatott rá. A macskák nagy élvezettel folytatták a kegyetlen játékot. Fejezzétek be, el kell kezdeni a zenekari próbát. Szólalt meg egyszerre egy nagy fekete kandúr, akinek láthatólag nagy tekintéje lehetett, mert a többiek egy pillanatra abba hagyták a játékot. Ez azonban nem sok könnyebbséget hozott Egbertnek, mert közben egy rossda barna macska rátette a mancsát, hogy mozdulni sem tudott. Hadd játszunk még egy kicsit, kérték kórusban a többiek. Aztán megesszük, és azonnal elkezdjük a próbát. Na jó, még öt perc, de azután legyen már vége, mondta határozottan a fekete. A macskák folytatták a játékot, és akkor Egbert megmakacsolta magát, leült a kör közepére, és meg sem mozdult. A macskák elkezdtek feléje kapkodni, nyulkálni, de hiába, Egbert nem mozdult. A fekete kandúr újra megszólalt. Na, fejezzük már be, valaki egye meg, és kész! Egbert már felkészült arra, hogy védje magát, bár tudta, hogy nincsen semmi esélye. És ekkor hirtelen felkapta a fejét. Egy ismerős hangot hallott, amelyik hangosan azt kiabálta. Azonnal hagyjátok abba és engedjétek el! Senki sem merjen hozzá nyúlni! Csúcsú volt. Csúcsú, amint emlékszünk, Édesdeden aludt a padon, miután Egbert otthagyta. De amikor egyik oldaláról a másikra fordult, a pad keskenynek bizonyult, és egyszerre csak a földön találta magát. Először nem tudta, hol van, de azután minden az eszébe jutott. Föltápászkodott, és miután a levegő lehűlt, fázni kezdett. Úgy döntött, nem várja meg, amíg Egbert érte jön, hanem Elébe meny. Így neki indult a sötét városnak, és miután senkivel nem találkozott, ő is eljutott a félig nyitott pince ajtóig, ahonnan kihallatszott az Egbertel játszadozó macskák hangja. Éppen időben lépett be, hogy a jóvá tehetetlen eseményt, azt hiszem, ha valakit megesznek jogosan nevezhető jóvá tehetetlen eseménynek, megakadályozhassa. Azonnal hagyjátok abba, és engedjétek el! Ismételte meg csúcsú. Miért? Talán te akartad megenni, és elszökött tőled? Kérdezte a círmos gúnyosan. Nem is csodálom, alig tudsz mozogni. Nem megenni akarom, válaszolt csúcsú. Ez az egér a barátom. A meglepő kijelentés óriási kavarodást keltett. Csucsu magyarázkodott, egyeset kinevették, mások érdeklődve hallgatták, megint mások egymással vitatkoztak. A zűrzavarban senki sem figyelt Egbertre, az elmenekülhetett volna, de úgy érezte, ez valahogy árulás lenne Csucsuval szemben. Így kisétált a macskák köréből, felmászott egy ottálló ócska székre, és várta, mi lesz. Végül ismét a fekete kandúr zárta le a vitát. Nem bánom, mit csinálsz az egereddel, megeszede vagy ő eszik meg téged. Viheted, ha el akarsz menni, és itt is maradhatsz, ha csatlakozni akarsz hozzánk. Miért? csináltok? kérdezte Csúcsú. Most alakítottuk meg a Pocokvári Country macska zenekart. Én vagyok az alapító, és én vagyok a karnagy is tette hozzá nem kis büszkeséggel. Felvételt hirdettünk új tagok számára, és most azért vagyunk itt, hogy a felvételre jelentkezett új tagokat meghallgassuk. Ha akarod, te is próbálkozhatsz, és ha megfelelsz, beléphetsz a kórusba. Több se kellett csucsunak. Beállt a felvételre várók közé, és várta, mikor kerül sorra. Először a rozsdabarna kezdett. Mély basszus hangon elkezdett dorombolni. Majd egyre magasabb hangon folytatta, végül hangos nyávogással fejezte be. Fel vagy véve, de még gyakorolnod kell, döntött a fekete. A barna után egy fiatal tarkacica következett. Rögtön fülsiketítő nyávogásba kezdett. A karnagy nem is engedte, hogy befejezze. Nagyon szépen énekel, de sajnos a mi zenekarunk nem ezt a stílust alkalmazza mondta udvariasan, Talán próbálkozzék a kutyakórusnál. Azután a círmos következett, majd a fehér-fekete foltos. Mind a kettő megfelelt, bár az utóbbit csak időre vette fel a kandúr. Őt követte csúcsú. Szép, mély dorombolással kezdte, hol halkan, hol hangosabban, ahogy a dallam megkívánta. A többiek elragadtatva hallgatták, ahogy énekelte. Felmásznék érte az eresz csatornán, Még az se bánnám, ha fúj az orkán. Ott ülnék csendben a kémény tövébe, Bámulnék Némán szép sárga szemébe. Egbert is élvezettel hallgatta az előadást. Annál inkább, mert ezt a dallamot már ismerte. Sokszor gyakorolták együtt Csucsuval. Aztán egyszerre csak gondolt egyet, és ő is dorombolni kezdett. Előbb halkan, majd egyre hangosabban és hangosabban. Végül olyan hangosan, hogy a csúcsút hallgató macskák is felfigyeltek rá. Nagyon szép ez a zene kíséret, bár eddig nem erről volt szó. – Melyiktek doromból belecsúcsú énekébe? – kérdezte hangosan a fekete kandúr. A macskák körülnéztek, és észrevették Egbertet. Tátott szájjal hallgatták, azután elkezdtek össze kiabálni. – Ez az egér doromból – kiáltotta az egyik. – És milyen szép magas hangon – mondta a másik. Ilyet még életemben nem hallottam, álmérkodott a fekete-fehér foltos, Ilyen és más hasonló megjegyzések hangzottak el, amíg a fekete kandur el nem nyávogta magát. – Send legyen! – erre mindenki elhallgatott. – Most pedig halljuk az egér történetét! – adta ki a parancsot a fekete. Egbert ekkor töviről hegyire elmesélte mindazt, amit ti már jól ismertek. A macskák álmérkodva hallgatták. Amikor befejezte, a fekete macska karnagy hozzájuk fordult. Csucsú, te természetesen fel vagy a zenekarba véve, te pedig kisegér, hogy is hívnak? Aha, Egbertnek, szóval te, Egbert, abban a különleges kitüntetésben részesülsz, hogy tiszteletbeli tagja lehetsz egy macska zenekarnak. Fel vagy véve, úgyis erősíteni kell a kórus, magas hangfegvésű állományát. Remélem, kellőképpen meghatódtál a megtiszteltetéstől? – Igen, és nagyon köszönöm, rebegte Egbert, és tényleg meg volt hatva.